الله امر سنست او اوس و انسان پخپل اله شويده نه انسان پخپل خدای ده زکوې سمندرونه تسخير کړی سمندر تل تر رسیدلې ده فزات جیک شويده یا مثلا نور ډیر دي د خپل عقل پختګي نور دې په پیغمبر لري نه اله ده یی دې پخپل اله ده او د ارسه د شدله کپسړلې راش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 او د ټولې د مواثر او طبقات تو خلاف بې باید مبارزه وشي طبقی مبارزه خان فی ډالان سرماداران روحانین د بایدمن زه شي ترڅو د خلک د سلوت نه خلاص کړی شي روحانی طبخه او اجتماعی مخور او دولت خلک دا باید چول من شي او باید ل من زه شي پو د کاریګر خلک شو د شپولتار یا ارتواي یا کارگران، ارچر تا بود شعرون ای کلیو کارګران جهان متحد شوید. کارګران او کارگری انقلاب و دا دوی ادبیات و دا شعرون او. دوی ایدوان دا تبقه مزدور و محنتکاش دا خلق دراپورتشی، او یو د پا بل سر اولیو خانان و ملکان و ملایان و دین و مسجد او محراب و قرآن و دی الله نظریه د دی پیغمبر وجود و اسمانی کتابون و بعد دا دا اردس ختم که دوی دیو کارگری انقلاب را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 نو د الہ په اړه نظریه غښه او د دین په اړه نظریه د انسان د خلقت په اړه نظریه د د نظام او د حکومت په اړه نظریه د او بي ويلې چې په تاریخ کې شدا جګړې شوي دي وې دې حق او باطل نشته ده د ټول مادياتو په خاطر شي کې پیغمبران ځان په پیغمبري مشوره کړي دي دوی په ګومان الله دوی خاطر خپل حیثیت او جوړ کړي د خلکو مالونه باندې خټه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 پرچم وه خو رسمی نوم د دوړو حزب به دموکراتی افغانستان و هر یو بزانته د یو نو لکه خو په عام عرف کې یوړله د خلک په نام یوړه د پرچم په نام دوی د ظایرشا په نظام کې اوس دداخلیل شو او دداخلیل شو کله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 ظاهر شابنی کو د تاو کوله د ترزویو او د خور مریو داوت هغه چرغه هغه مختلف چلو نو جهاد په دې ټوټه لنه کې ولس پیدا کې چې آبادی وکي چې بندونه مندونه جوړ کړي نبي شخو ته ملکونه ته و غزاوه د مرسته په دې سلسله کې بیا په خپل کابینه کې او خپل خلکو یي خپل دولت کې کمونستان ته لګ ډیر ځای ورکه زکه دوه ډیر و